Lig, berg en swerfgeeste, op die 19 negentiende van die tweede maand 1847. Die mis wat hier en daar oor hoeklipachtige gebergd is, nou eers bo die een en dan weer boe die ander groep rotse ontwikkel is, as geen reen of sneeuw of iets dergeliks daaran voor het nie, meestal naktiergeeste wat nie afkomstig is van gestorwe mense nie, maar wat eers na verloop van 'n lang tyd mense mensensiele en geeste kan word. Hier die geeste wat hulle selfs so graag in die licht verheef, ja selfs geheel daarin trek, is die sogenaamde lichtgeeste wat al meer vrijheid geniet as die meer vaste aardgeeste. Maar toch in hier die vrije toestand sorgvuldig dier die syver vredesgeeste bewaak moet word, want anders kan hulle makklik groot skade aanrig. Hierdie geeste is selde vir die mens sichtbaar en die geeste probeer ook om dit zorgvuldig toe voorkom, omdat hulle baie bang is vir alles wat materie is, maar vir al vir diegene by wie hulle n sterk waarnemingsvermoe bespeer. Juist hierdie vrees gee hulle ook ‘n haat gevoel ten die materie waarin hulle so lang gevangen gehou word, wat dan ook die zorgvuldige bewaking van hierdie geeste begryplik maak want elke gees wat eenmaal uit die materie vrygekom het, wil vir geen prijs meer na by die materie kom nie. Selfs die siele van die gestorwe mense het die afkeer daaraan, hoewel hulle een volkome intelligentie het. Hoe groot moet dan wel die vrees van die geeste nie wees nie, wat eers enkele oomlike gelede, dier een besondere verginning uit die bande van die meest gehaarde gevangeneskap tot die verlangde vryheid gekom het in welke hulle voorgee om volkome te wees, sonder die fatale, moeisame en lang weg van die vlees te deurloop het. So een versoek word hulle toegestaan, maar gewoonlik hou hulle nie hulle woord nie, want hier die geeste word dier afski en haat teen die materie, boosaardig of wraaksichtig, of hulle skool met miljoenes saam en wil na het buite in die wye oneindigheid ontvlug. Die boosaardige en wraaksichtige word weer gevangen geneem, en onderbooggenoemde meteoriese verskynsels naar die aarde afgevoer, waar die plantgebiede vir hulle aangewees word om in te werk. Maar as hulle geen sin daarin het nie, dan word hulle in die verskyningsvorm van water in strome, riviere, mere en see gedrijf, waar hulle dan ook, wat al vir hulle bekend is, dikwels lelik tekeer gaan. Maar as hulle baie boosaardige word het en hulle daar met die harde, ongenaakbare gees van die see vereenig, dan kan dit wel gebeur, en gebeur dit dikwels ook, dat sylke kotaardige geeste weer teruggedryf word na die binnenste van die aarde, wat een erg beklaanswaardige lot is. Maar as hier die geeste vlijtig bezig is met die plant groei, dan kan hulle of die weg van die materie inslaan, of hulle kan, na afgelegde dienstperiode, wat hoogstens 200 jaar of iets wat langer dier, weer in hulle vorige vrye toestand terugkom, so dat hulle dan in die vryheid van die licht die berge, die aardreik, die bosse, en dikwels ook die mere en riviere kan bewoon. Hierdie soort geeste het een volkome intelligentie. Hulle is uiters bedrewe in die dinge van die natuur en hulle kan alles sien en hoor wat op die aarde gebeur en wat daar gesê word. Hierdie geeste kan selfs met mense omgaan en hulle dikwels belangrike dienste verleen, maar elkien moet homself daarteen behoed om hulle ooit te nabij te nader want dan word hulle gau verbitter, en hulle kan dan elkien wat hulle verbitter het, baie skade toebring, en wel daarom, omdat hulle, of skoon hulle die materie bewoon, toch haar doodsvijand is. Streke waar hulle graag woon, moet afgelee en rustig wees. Niemand word ook aangeraai om in so n streek haar te roep, te vluit, of nog minder te vloek of te skel nie omdat die geeste wat nog in die materie gevangen is, daardoor opgewoonde en rebell sou kan word, wat dan diegene wat al vryer geword het, volgens hulle idee, skade kon toebring. Om dit te voorkom, probeer hulle die wandelaars in die streke der allerlei verskynsels die skrik op die lyfjaag, so dat hulle die streek weer so vinnig as moendlik sal verlaat. Baie erg lasting is hulle in die berge, en vooral in die meingange en skachte, Daar het al dikwels groot ongelukke veroorzaak onder die arbeiders wat in die berge werk. Hier en daar is skielike instorting van skachte en gange, slechte lucht daarbinnen, dikwels skielike oorstromings, verdwijn van die metaalbronne en dergelike aanklige dinge meer, is alles die werk van sylke geeste. Ook word meestal onverlate aardverskuivings en groot sneeuwlawines op hoë berge dier hier die geeste tewegebring. As hier die geeste die mense soms op die een of ander manier goed gesind is, of tenminste niks kwaad in hulle in die sin het nie, dan verskyn hulle gewoonlik in die gestalte van die dwerg en wel baie donkergrys of blauw of groen van kleer. Die klein vorm gee aan dat hulle hulle self tot die mense neerbuig om aan hulle goed te doen, omdat hulle met die verbanne gees in hulle in n sekere sin medelije het. As een mens omself dan echter onbehoorlik teen oor sylke geeste gedra, groei hulle dikwels tot een reese gestalte uit, en dan is dit nie goed om in hulle nabijheid te bly nie, en sonder aandroeping van my naam, glad nie. Daar is al elders vermeld dat sylke geeste bestaan, en mense vraag hulle sylf dan af of sylke geeste ook die weg van die vlees sal dierloop of nie. As hulle hulle sylf op die aarde nittig maak en baie werksam is, kan hulle wel die weg van die vlees op die aarde bespaar word, maar dan kom hulle of op die maan of op 'n ander planeet, waar hulle dan toch wel moet inkarneer en dit ook breidwillig doen, omdat die incarnatie op die ander hemeligamme gewoonlik vluchtiger en lichter is. Hierdie geeste word meestal zwerfgeeste genoem, omdat hulle van die een planeet naar die ander gaan, in welke zwerftochte dikwels ook geeste van gestorwe mense deelneem, waartoe hulle hulle hy self, vooral die sogenaamde natuurfilosofe en astronome, aangetrokke voel, aan wie hierdie zwerfgeeste, wat nie op die wereld inkarneer nie, gewoonlik die gewenste dienste verleen. Want die geeste van gestorwe mense sou niks op een ander hemel kon sien, sonder die hulp van, van die zwervende natuurgeeste nie. Die natuurgeeste help hulle daar, om in die mense van ander jemelligame te kom, so dat sylke geeste dan die dinge op die vreemde jemelligame kan sien, deur die oor van die mense. As sylke natuurgeeste op die lange dier, verroondkuit moeg word, dan keer hulle gewoonlik toch weer na die aarde terug, en laat hulle self dan die moeilike incarnatie wegval, waar zonder nooit aan die kunskap van God gedink kan word nie want elkien wat een kind van God wil word, moet ook van A tot Z die weg van God gaan. Dit is die rede dat geeste van talryke anderjemeligame na die aarde verlang om daar die inkarnasie van die menseseen deur te maak. Want soos daar ook maar net een God, een waarheid en een leven is, so is daar ook maar net een weg daarheen maar dit is nie noodzakelik dat daarom alle bewoners van ander hemeligame hierdie sal moet gaan kyk om op hulle manier salig te wees nie. Net soos daar in die menslike lichaam taloos sy ander gesonde senewee en spiervezels kan wees, sonder dat dit noodzakelik door die senewee van die hart behoort. Dier hierdie uiteenzetting en gedenkwaardige aanvulling sal ieder in hierdie tweede geestelike streek al baie makklik sy weg vindt. Nou nog net enkele gedenkwaardige dinge en dan vinnig na benede na die eerste lichtstreek.